Men skulle det inte innebära nedgången och kanske utrotningen av de färgade raserna? Det kanske det skulle, men det är inte vårt ansvar, och inte heller är det vårt görande. Naturen har dekreterat att varje art på vår jord ska vara engagerad i kamp för överlevnad på egna meriter i konkurrens med alla andra arter. Inget fall, ingen art i naturen. Håller den starkare och överlägsna arten frivilligt sig tillbaka och hjälper att understödja en svagare och underlägsna art så att underlägsna arter kan tränga ut den från jordens yta. Ingen annan art, förutom den vita rasen vill säga, är dåraktigt engagerad i denna typ av dåraktig filosofi. Vi kreativister säger att detta är självmordsbenäget och att vi måste drastiskt ändra vår kurs. Varje individ, för eller senare, dör ändå. Men det är en fråga om överlevnaden av vår egen art, vår egen sort, som vi är intresserade i. Eftersom det inte finns tillräckligt med land, mat och substans för att stödja en allt mer exploderande hord av färgade folk, den avgörande frågan som vi sagt tidigare är, vill vi att vår egen sort ska överleva, eller vill vi ha självmordet av våra egna framtida generationer i en värld översvämmad av slaggraser?